עכשיו תשמעו ותכירו ותרמדו ותרקדו זה חובה כשמיעה אדמו"ל יש לי עסק שחור יש לי עסק שחור יש לי עסק שחור ואני האדמו"ל מה נביא האדמור כי אני הגיבור? פועל העסק והעסק שחור יש לי יותר מדי כסף משאי אפשר לספור לכל השוטרים אני עושה טרור אני מבין להם טעם, הטעם הוא מרור החלום שלהם זה רק לעצור אותי אבל זה בדיוק אפשרי מעולם לא היה אחד מחליק כמוני מעולם לא היה אחד מחליק כמוני כי אני מחליף שמי בדי וחיירי מעולם לא היה אחד מחליק כמוני קוראים לי נייג'ר בלועזית, יש לי עסק שחור, תאמינו לי, בארץ יהושע. אני שקוע, לכולם ידוע, קרער ורגוע, אבל תן לי מדוע, פתאום אני פרוח, פתאום אהיה לך, אין יותר גרוע, אני ארקוד על ראשך, למחוק את שמך, אשלח את הצוות, תטפל בך ואל, באסיך, צ'עה, תתרד. פה בארץ אני שולט עם העסק שחור, עסק שחור, יש לי עסק שחור, ואני האדמו"ר, יש לי עסק שחור, עסק שחור, יש לי עסק שחור, לי עסק שחור ואני האדמו"ר. כל שוטר שעובר מתחיל לשקשק, אם אני מתקרב הוא מתרחק. כל שוטר יודע שאני לא צוחק, האדמו"ר בקיא בכל טריק וטריק. מעולם לא היה אחד כמוני מחליק. מעולם לא היה אחד כמוני מחליק. מחליק. השוק שלי פתוח ביום ובליל. מרוויח בשפע כי אני מתפלל. מטבריה ויד הכרמל, מי שלא אוהב את האדמו"ר שילך לעזה, מאילת ועד בארסיבה, סמסוטים תירקים סיבה, ירושלים של זהב, אצלי אין אישה באב, העסק השחור דופה בכל מצב, יש לי עסק שחור, עסק שחור יש לי עסק שחור ואני האדמו"ר, יש לי עסק שחור, עסק שחור יש לי עסק שחור ואני האדמו"ר יום זוכים אחריי ברש חדש, האיי-קיו של האחרון היה המט"ש. ברחתי לא מהר עונש המטושטש, אני נכנס למסעדה, מזמין עווס. האדמו"ר הזה לא אוכל גולש כי יש לי עסק שחור. עסק שחור יש לי עסק שחור ואני האדמו"ר הפלש היה טיפש וגם אדיוט אז במלון הייתי ג'וגו ג'וגו שני דוגמניות גמרתי וירדתי לב-MV שלי מעולם לא היה אחד מחליק גמוני יש לי עסק שחור, עסק שחור יש לי עסק שחור ואני האדמו"ר יש לי עסק שחור, עסק שחור יש לי עסק שחור ואני האדמו"ר מור מור מור ואני האדמו"ר, יש לי עסק שחור. עסק שחור, יש לי עסק שחור, ואני האדמו"ר, יש לי עסק שחור. עסק שחור, יש לי עסק שחור, ואני האדמו"ר. קוראים לי האדמו"ר, כי אני הגיבור. בעל העסק והעסק שחור, יש לי יותר מדי כסף משאפשר לספור. לכל השוטרים אני עושה טרור, אני מביא לעמתם, אדם הוא מרור. החלום שלהם זה רק לעצור אותי. אבל זה בלי ישרים מעולם לא היה אחד מחליק כמוני, כי אני מחליף שמי ביתי וערב, מעולם לא היה אחד מחליק כמוני. קוראים לי נייג'ר בלועזית, יש לי עסק שחור, תאמינו לי, יש לי עסק שחור. יש לי עסק שחור, אבי האדמו"ר, יש לי עסק שחור. יש לי עסק שחור, אבי האדמו"ר, יש לי עסק שחור. I'm the guy that we want ado.